Далека зірка вже два дні була у відкритому космосі, коли Гобер Мелоу, сидячи у своїй каюті разом зі старшим лейтенантом Дротом, вручив тому конверт, рулончик із мікрофільмом і сріблястий сфероїд. За години після мого відльоту, ви, лейтенанти, берете на себе обов'язки капітана далекої зірки, доки я не повернуся або назавжди. Дрот спробував устати, але Мелоу зупинив його владним жестом. «Заспокойтеся і послухайте. У цьому конверті точні координати планети, до якої вам слід рухатися. Там ви чекатимете на мене протягом двох місяців. Якщо до цього часу вас виявить фундація, цей мікрофільм є моїм звітом про подорож. Але якщо...» Його голос був похмурим. «Я не повернуся протягом цих двох місяців, і ніхто з фундації вас не знайде», Летіть на термінус і вручіть цю капсулу з посланням як звіт. Зрозуміли? Так, сер. І щоб ані ви, ані хтось із команди не додавали деталі до того, що є в моєму звіті. А якщо нас питатимуть, тоді ви нічого не знаєте. Так, сер. На цьому розмова закінчилася. А за 50 хвилин від борту далекої зірки легко відокремилася рятувальна шлюпка. Онумбар був старим чоловіком, занадто старим, щоб боятися. З часів останніх заворушень він жив сам на клаптику землі з книжками, які зміг витягти з руїн. У нього не було нічого, що він боявся б втратити, і найменше він переживав за решту свого життя. Тож непроханого гостя він зустрів без підлабузництва. У вас двері були відчинені, пояснив незнайомець. У нього був чіткий та різкий акцент, і Бар не міг не помітити незнайому ручну зброю з синьою сталі, що висіла на його стигні. У напівтемній маленькій кімнаті Бар побачив силове поле, що світилося навколо чоловіка. Він стомлено відповів. «Немає сенсу їх зачиняти. А ви щось від мене хотіли?» «Так». Незнайомець залишився стояти в центрі кімнати. Він був великий із-за вишки, і із за вширшки. Ваш будинок єдиний у цьому районі. Це безлюдне місце, погодився бар. Але на сході є місто. Я можу показати вам шлях. Трошки пізніше. Можна мені присісти? Якщо стільці вас витримають. Похмуро сказав старий. Вони теж були старі, реліквії з кращої молодості». Незнайомець сказав, «Мене звати Гобермеллоу. Я прилетів з далекої провінції». Бар кивнув і посміхнувся. «Е, «Ваша вимова вже давно вас видала. А я – Онумбар із Севенни, колишній патриці імперії. Отже, це Севенна. Я керувався тільки старими мапами». Вони мали бути занадто старими, щоб змінилося розташування зірок. Бар сидів зовсім нерухомо, тоді як з очей його гостя було видно, що він повністю поринув у роздуми. Він помітив, що атомне силове поле, яке оточувало чоловіка, зникло, і подумки з іронією визнав, що його особа вже не здається загрозливою незнайомцям і навіть, добре це чи ні, його ворогам. Він сказав, «Мій будинок бідний». І в мене малі запаси. Ви можете розділити зі мною те, що я маю, якщо ваш шлунок зможе витримати чорний хліб та суху кукурудзу. Милоу похитав головою. Ні, я поїв. І не можу залишитися. Усе, що мені потрібно, це напрямок до резиденції уряду. Це достатньо легко зробити. І хоча я бідний... «Мені нічого не потрібно. Ви маєте на увазі столицю планети чи сектора імперії?» Очі молодого чоловіка звузилися. «А хіба це не одне й те саме? Хіба це не Сивенна?» Старий Патрицій повільно кивнув. «Так, Сивенна. Але Сивенна вже не є столицею Нормандського сектора». Ваша стара мапа, зрештою, завела вас в уману. Зірки можуть не змінитися і за кілька століть. А от політичні кордони – річ надто плинна. Дуже погано. Справді, дуже погано. І далеко ця нова столиця. Це на Орші 2 Двадцять парсеків звідси. Ваша стара мапа вас доведе. Скільки їй років? 150. «Така стара!» – старий зітхнув. І тоді відбулося безліч історичних подій. «Ви щось про них чули?» – Милоу повільно похитав головою. «Пощастило вам! Для провінції настали важкі часи, якщо не брати до уваги правління Стеннела VI який помер 50 років тому. У нас тільки повстання та руїна. Руїна та повстання. Бар подумав, чи не занадто він став балакучим. Життя тут було самотнім, і в нього було так мало можливостей поспілкуватися з людьми. Милоу сказав з несподіваною різкістю. Руїна? Ви так кажете, ніби провінції повністю доведені до злиднів. Ммм. Можливо, і не повністю. 25 планет першого рангу мають достатньо великі фізичні ресурси, щоб їх можна було виснажити. Але якщо порівнювати з рівнем минулого століття, то ми сильно скотилися вниз. І поки що не видно ніяких ознак покращення. А чому, власне, вас так усе це цікавить, молодий чоловіче? Ви ще повні сил, і очі ваші сяють. Торгівець ледь не почервонів, коли вицвілі очі, ніби заглянули йому глибоко в душу, і усміхнулися тому, що там побачили, він сказав. Тепер послухайте. Я торгівець із краю галактики. Я знайшов старі мапи, і хочу відкрити для себе нові ринки. Природно, що слова про збіднілі провінції мене турбують. Не можна торгувати зі світом, доки там не з'являться якісь гроші. От яка, наприклад, ситуація на Сивенні? Старий нахилився вперед. «Не можу сказати. Мабуть, ще не так погано. Але невже ви, торгівець, ви більше схожі на воїна? Ви тримаєте руку на пістолеті? А на що ці маєте шрам?» Меллоу мотнув головою. Там, звідки я родом, закон мало що значить. Боротьба й шрами – це частина професії торгівця. Але боротьба корисна лише тоді, коли приносить гроші. Якщо ж їх можна здобути і без неї, тим краще. От і тепер мені цікаво, чи знайду я тут прибутки, що варті боротьби. Я боротимуся, якщо це буде достатньо легко. Легко, погодився бар. Ви могли б приєднатися до залишків банди Віскарда на Червоних Зірках. Хоча не знаю, можна це назвати боротьбою чи піратством. Або ви могли б піти до нашого нинішнього милостивого намісника. Милостивого до вбивств, грабунків та хлопчика-імператора, якого він нібито по праву вбив. Тонкі щоки Патриція почервоніли. Він заплющив, а потім розплющив очі, яскраві, мову птаха. «Ви не надто доброзичливі до віце-короля, Патрицію Бар», – сказав Мелов. «А що, як я один з його шпигунів?» «То й що?» – зіркотою сказав Бар. «Що ви можете в мене забрати?» Він показав зморщеною рукою на порожні стіни розваленого особняка. «Ваше життя?» «Я попрощався з ним доволі легко. Я і так прожив на п'ять років довше, ніж мав би. Але ви не з людей на Якби ви належали до них, то мій інстинкт самозбереження змусив би мене навіть зараз притримати язика. «Звідки ви знаєте, що я не з них?» Старий засміявся. «Ви здаєтесь підозрілим». Годі, я готовий закластися, що ви думаєте, ніби я намагаюся заминити вас у пастку, засуджуючи уряд. Ні, ні, я поза політикою. Поза політикою? Хіба людина може колись бути поза нею? Візьмімо хоча б слова, якими ви описували намісника. Убивства, грабунки тощо. Це звучало не об'єктивно. Не зовсім об'єктивно. Не так, якби ви справді були поза політикою. Старизний за плечима. Спогади жалять, коли приходять раптово. Послухайте, поміркуйте самі. Коли Севенна була столицею провінції, я був патрицієм і членом провінційного сенату. Моя сім'я була однією з давніх і шанованих. Один із моїх прадідів був... Ах! «Неважливо. Тріумфами минулого сити не будеш». «Як я розумію», – сказав Мелоу, – «тут була громадянська війна або революція». На обличчі бара з'явився смуток. Громадянські війни в ці зіпсовані дні – явище постійне, але севенно трималася осторонь. За часів Стеннила Шостого вона майже досягла свого давнього процвітання – але потім правили слабкі імператори. А слабкі імператори – це сильні намісники. І наш останній намісник – той самий Віскарт. Залишки, чиєї зграї полюють на торгівців серед червоних зірок. Націлився на імператорську багряницю. Він був не першим, хто цього прагнув. І якби йому вдалося, то був би не першим, то досягнув успіху. Але йому не вдалося. Адже коли адмірал імператора підійшов до провінції на чолі флоту, Севенна сама повстала проти свого бунтівного намісника. Він зупинився, засумувавши. Мелоу, сидячи на країчку стільця, відчув, як затекло його тіло, і повільно розслабився. «Будь ласка, продовжуйте, сер». Дякую, стомлено сказав бар. Це дуже мило з вашого боку догоджати старому. Вони повстали, а чи слід було б казати, ми повстали, бо я був одним із другорядних лідерів. Віскарт утік із Севенни, ми трохи не встигли, і планета, а разом із нею і провінція, відчинила ворота адміралу демонструючи всі жести вірності імператору. Не розумію, чому ми це зробили. Можливо, ми відчували відданість символу, якщо не особі імператора, жорстокої та порочної дитини. А може, боялися жахів облоги? І? М'яко підштовхнув його мелоу. Але! Пролунала похмура відповідь. Це не влаштувало адмірала. Він прагнув слави підкорювачам бунтівної провінції, а його люди – трофеїв, без яких це підкорення не обійшлося б. Тому, поки люди все ще збиралися в кожному великому місті, вітаючи імператора та його адмірала, він зайняв усі військові об'єкти, а потім наказав скинути на населені ядерні бомби. Під яким приводом? Під приводом того, що вони повстали проти свого намісника, помазаника імператора. І адмірал став новим намісником за допомогою різанини, грабунків і повного жаху. Я мав шістьох синів, п'ятеро з них загинули, по-різному. У мене була донька, сподіваюся, що вона врешті-решт загинула». Я втік, бо був старий, і прийшов сюди, бо занадто старий, щоб викликати якісь побоювання навіть у нашого намісника. Він схилив свою сиву голову. Вони не залишили мені нічого, бо я допоміг вигнати бунтівного губернатора і позбавив адмірала його слави. Милоу мовчки сидів і чекав, а потім... А що з вашим шостим сином? Тихо запитав він. «Що?» Уїдливо посміхнувся Бар. «Він у безпеці, бо приєднався до адмірала, як звичайний солдат, під вигаданим ім'ям. Він є стрільцем на особистому флоті намісника. О, ні, не дивіться так на мене. Він у мене не безсердечний. Він навідує мене, коли може. І як може допомагає. Він тримає мене серед живих». І одного чудового дня наш великий і славний намісник плазуватиме на колінах, щоб уникнути смерті, а мій син стане його катом. І ви розповідаєте такі речі незнайомцю? Ви ж ставите під загрозу життя свого сина? Ні, я допомагаю йому, створюючи намісникові нового ворога. Якби я так дружив із нашим намісником як я його ненавиджу. Я сказав би йому відправити загони кораблів аж на край галактики. А хіба тут немає кораблів? А ви знайшли хоч один? Чи, може, якісь прикордонники в космосі спитали у вас дозвіл на посадку? З такою малою кількістю кораблів, як у нас, прикордонні провінції наповнені інтригами та беззаконням. І на охорону варварських зовнішніх сонць не можна виділити жодного зорельота. З того краю галактики, що від нас відколовся, ще не загрожувала жодна небезпека, доки не з'явилися ви. «Я?» «Я не становлю жодної загрози». «Після вас прийдуть інші». Мелоу повільно похитав головою. «Не впевнений, що розумію вас». «Послухайте». Старий розпалився не на жарт. «Я зрозумів, хто ви такий. Щойно ви зайшли. Навколо вас силове поле, або принаймні воно було, коли я вас вперше побачив». Мелоу помовчав вагаючись, а потім додав. «Так, було». «Добре, це була помилка, але ви цього не зрозуміли. Є деякі речі, на яких я знаюся» ці часи занепаду не модно бути вченим. Події швидко мчать повз і змітають геть усіх, хто не може плисти проти течії з бластером у руках, як от мене. Але я був науковцем, і я знаю, що за всю історію ядерних досліджень не змогли винайти портативне силове поле. У нас є силові поля, величезні, незграбні силові станції, що зможуть захистити місто, навіть корабель, але не окрему людину. Он як випнув нижнього бумелоу. Який ви робите з цього висновок? Крізь космос просочуються різні історії. Вони подорожують дивними шляхами і спотворюються з кожним парсеком. Але коли я був молодий, то до нас прибув маленький корабель із незнайомими людьми, які не знали наших звичаїв і не могли пояснити, звідки вони прийшли. Вони розповідали про чарівників на краю галактики, чарівників, які світяться в темряві, піднімаються в повітря, і яких не бере жодна зброя. Ми сміялися з них, і я теж сміявся. Я забув цю історію до сьогодні. «Але ви світитеся в темряві, і я не думаю, що мій бластер, якби я його мав, завдав би вам якоїсь шкоди. Скажіть мені, ви можете піднятися в повітря, сидячи там зараз?» Мелоу спокійно відповів, «Я не можу зробити нічого з того, про що ви сказали». Бар усміхнувся, «Ця відповідь мене задовольняє. Я не допитую своїх гостей». Але якщо чарівники існують, якщо ви один із них, колись їх або вас прибуде сюди дуже багато. Можливо, це було б добре. Може, нам потрібна нова кров? Він щось беззвучно пробурмотів сам до себе, а потім продовжив. Але все може бути і по-іншому. Наш новий намісник... «Живе тими самими мріями, що й старий віскарт». «Теж про імператорську корону?» Бар кивнув. «Мій син чує такі розповіді, і він розповідає мені про це. Наш новий намісник не відмовлятиметься від корони, якщо йому запропонують. Але він береже шлях до відступу. Подейкують» що в разі невдачі з короною він планує створити нову імперію у Ваврській глибинці. Кажуть, але я не ручаюсь за це, що він віддав одну зі своїх доньок заміж за якогось королька на незвіданій периферії. Якщо слухати кожну історію, розумію, їх багато ходить. Я старий і верзу всілякі нісенітниці. Але що ви скажете? І ці проникливі старечі очі заглянули йому глибоко в душу. Торгівець замислився. Нічого не скажу, але хотів би дещо запитати. На Севенні є ядерна енергетика? Ні, чекайте. Я розумію, що тут володіють знаннями про атомну енергію. Я маю на увазі, тут лишилися цілі генератори чи їх знищили під час недавнього грабунку? Знищили? О, ні. Тут половина планети знищать, перш ніж торкнуться хоча б маленької станції. Вони незамінні, бо постачають енергію для нашого флоту. І майже гордо додав. У нас є найбільша і найкраща станція на всій півкулі Трентура. Тоді що мені слід зробити в першу чергу? якщо я хотів би глянути на ці генератори». «Нічого», – рішуче відповів Бар. «Вас застрелять. Щойно ви наблизитеся до будь-якого військового об'єкта. Як і будь-кого стороннього, на Сивенні досі немає громадянських прав». «Ви хочете сказати, що всі електростанції перебувають під контролем військових?» «Ні, є маленькі міські станції» що опалюють та освітлюють будинки, забезпечують енергію, транспорт, тощо. Але й там не краще. Вони контролюються техніками. Хто вони? Спеціалізована група людей, які керують електростанціями. Ця честь передається в спадок. Молоді потрапляють у професію як учні. Суворе почуття обов'язку, честі, тощо. Ніхто, крім техніків, не може зайти на станцію. Розумію. Хоча я не сказав би, додав Бар, що не було випадків, коли техніка неможливо було підкупити. Коли за 50 років у нас змінилося 9 імператорів, із них 7 були вбиті, і коли кожен капітан корабля прагне захопити посаду намісника – а кожен намісник стати імператором? Я вважаю, що навіть технік може стати жертвою підкупу. Але для цього потрібно чимало грошей. А у мене їх немає. А у вас? Гроші? Ні. Але хіба завжди підкуповують лише за допомогою грошей? А як іще, коли за гроші можна купити все інше? «Є достатньо речей, які за гроші не купиш». «А тепер, якщо ви підскажете мені, де знаходиться найближче місто з електростанцією, і як краще туди дістатися, буду вам дуже вдячний». «Зачекайте!» Бар простягнув свої тонкі руки. «Куди ви поспішаєте?» «Ви прийшли до мене, але я не ставив вам жодних питань. У місті, де мешканців усе ще називають бунтівниками, «Ви викликали підозру в впершого ж солдата або патрульного, який почув би ваш акцент і побачив ваш одяг». Він підвівся і витягнув з темного куточка старої скрині якусь книжечку. «Мій паспорт фальшивий. Я з ним утік». Він вклав його в руки Мелоу і склав його пальці. «Опис не підходить». Але якщо ви ним не будете розмахувати, то ймовірно, що ніхто до нього сильно не приглядатиметься. Але ви... Ви ж взагалі без паспорта. Старий вигнанець цинічно знизу плечима. А навіщо він мені? І ще одне попередження. Притримайте язика. У вас варварський акцент, дивні ідіоми, а час від часу ви вимовляєте просто приголомшливі архаїзми. Що менше ви говоритимете, то менше викличете підозр. А тепер я розповім вам, як дістатися до міста». Через п'ять хвилин Мелоу пішов. Він повернувся до будинку старого Патриція лише один раз, ненадовго, перш ніж залишити його назавжди. І коли Онумбар зайшов до свого маленького садка наступного ранку, то знайшов на землі коропочку. У ній лежали продукти-концентрати, які можна побачити на борту корабля. Вони мали не тутешній смак і були приготовані не по тутешньому. Але вони були хорошими і вистачило їх надовго. Технік був низенький, шкіра виблискала на його вгодованому округлому тілі. Крізь рідке волосся було видно рожеву лисину. На його пальцях були важкі і товсті персні. Від одягу несло парфумами, і він був першою неголодною на вигляд людиною на планеті, яку зустрів Мелоу. Технік роздратовано скривив губи. «А тепер добродію швидше. На мене чекають важливі справи. Ви, здається, чужинець?» Схоже, він оцінював вбрання Мелоу, що явно не було схоже на Сивенське і низько опустив очі, підозріло оглядаючи незнайомця. «Я не сих місць», спокійно сказав Мелоу. «Але це не стосується справи. Я мав честь надіслати вам учора маленький подарунок». Технік зморщив носа. «Я його отримав. Цікава дрібничка. Може, десь нею скористаюся. У мене є й інші, більш цікаві дарунки, які виходять за межі визначення дрібниці». «Ооо!» Голос техніка затримався над цим односкладовим словом. «Гадаю, я вже розумію хід вашої розмови. Таке вже було. Ви дасте мені ту або іншу дрібничку, кілька кредитів, можливо, плащ, другосортні коштовності, усе, чого, на думку таких людців, як ви, може бути достатньо, щоб підкупити техніка». Його нижня губа войовничо випнулася. І «Я розумію». Що ви хочете взамін? До мене вже приходили інші із такою самою яскравою ідеєю. Ви хочете бути прийняті до нашого клану. Хочете, щоб вас посвятили в таємниці ядерної енергії та догляду за машинами. Ви так думаєте, бо ви пси-сивенни. І, можливо, ви вдаєте чужинця заради безпеки. Щодня караєтеся за бунт і вважаєте, що можете втекти від заслуженого покарання – потрапивши під захист і привілеї гільдії техніків. Мелоу хотів щось сказати, але раптом технік заревів. «А тепер ідіть геть, поки я не повідомив про вас, протектору міста. Ви думаєте, що я зрадив би довіру? Сивенські зрадники, які були тут до мене, можливо так і зробили б, але ви маєте справу з людиною іншого гатунку». «Чому, о галактику, я дивуюся, чому я ще й досі не вбив вас голими руками?» Мелоу подумки усміхнувся. Уся ця промова і за тоном, і за змістом явно була фальшивою, тож усе це шляхетне обурення виродилося б в бездарний фарс. Торгівець кинув глузливий погляд, надвів ялі руки, що нібито мали його вбити на місці, і сказав. «Ваша примудрость, ви не праві по трьох пунктах. По-перше, я не є агентом намісника, який прибув сюди...» випробовувати вашу відданість. По-друге, мій подарунок – це те, чого сам імператор при всій його величі не має і ніколи не матиме. По-третє, взамін я хочу дуже мало, дрібничку, просто мить. Та що ви кажете? Він говорив із відвертим сарказмом. І що ж це за імператорське пожертвування, яке хоче мені подарувати ваша богоподібна влада? Таке, якого і сам імператор немає. Він презирливо розреготався. Мелоу піднявся і відсунув стілець у бік. Я чекав три дні, щоб побачити вас, ваше примудросте. Але демонстрація займе лише три секунди. Якщо ви просто витягнете бластер, приклад якого я бачу дуже близько від вашої руки, е і вистрілите в мене, я буду вам дуже вдячний. Що? Якщо мене вб'є, то ви можете сказати поліції, що я намагався підкупити вас і видати таємниці гільдії. Це високо оцінять. Якщо ж я залишусь живим, то можете отримати щит. Спочатку технік помітив біле світло, що оточило його гостя. Той ніби занурився в перламутровий пил. Він підняв бластер і примружився від подиву та підозри. Натиснув на гачок. Молекули повітря, що опинилися в раптовому спалаху атомного променя, розлетілися на блискучі та палаючі іони. Намітивши сліпучу тонку лінію, що вдарила Мелоу в самісіньке серце, і розлетілася бризками. Поки терплячий вигляд Мелоу залишався незмінним, атомні сили, що розривалися навколо нього, самознищилися, намагаючись прорватися крізь тендітне перлове освітлення, і розсіялися в повітрі. Бластер-техніка з гуркотом упав на підлогу. Мелоу сказав, «Хіба в імператора є особисте силове поле?» «А у вас буде?» Технік, затинаючись, спитав. «Ви технік?» «Ні». «Тоді? Звідки ви це дістали?» «Чи вам не однаково?» Відповів Мелоу із холодною зневагою. «Ви хочете це мати?» Товстий шишкуватий ланцюг упав на стіл. Ось. Технік схопив його і нервово торкнувся. Це все? А де вмикається енергія? Мелоу торкнувся пальцем найбільшого виступу, що був закритий тьм'яною свинцевою оболонкою. Технік підняв голову, його обличчя налилося кров'ю. Сер, я технік вищого класу. У мене 20 років керівного стажу. Я вчився у Великого Б'єра в університеті Трентора. Якщо у вас вистачає шарлатанського нахабства сказати мені, що оцей маленький контейнер з обічки з волоських горіх містить атомний генератор, я відправлю вас до протектора за три секунди. Ну тоді поясніть це самі, якщо зможете. Я ж сказав вам, що це весь пристрій. Рум'янець повільно зійшов з обличчя техніка, коли він обв'язав ланцюг навколо талії, і, слідуючи жестам Мелоу, натиснув на виступ. Його оточило тьмяне сяйво. Він підняв бластер, потім завагався. повільно налаштував його на найменшу потужність. А потім конвульсивно замкнув контур. І ядерний вогонь кинувся на його руки, не завдавши жодної шкоди. Він обернувся. «А що? Як я пристрелю вас зараз і залишу ще для себе?» «Спробуйте», – сказав Мелоу. «Ви гадаєте, що я дав вам єдиний зразок?» Його теж укрила щільна оболонка зі світла. Технік нервово захихотів. Бластер зі стуком упав на стіл. Він сказав, «А що ж це за проста дрібничка? Подив вітру, яку ви хочете взамін. Я хочу подивитися ваші генератори. Ви ж розумієте, що це заборонено. Ми з вами обидва можемо вилетіти в космос?» Я не збираюся торкатися до них або щось із ними робити. Я хочу поглянути на них з відстані. А якщо ні? Якщо ні, то ви маєте щит, а я маю інші речі. Серед них і бластер, спеціально сконструйований для пробивання таких щитів. Хм. очі техніка забігали. Ходімте зі мною. Будинок техніка виявився невеликою двоповерховою будівлею що стояла біля краю величезного кубоподібного об'єкта без вікон, який височив у центрі міста. Милоу пройшов від одного до іншого через підземний перехід і опинився в тихій, трохи насиченій озоном атмосфері електростанції. Він ішов за своїм провідником протягом 15 хвилин, нічого не кажучи. Його очі нічого не пропускали, його пальці ні до чого не торкалися. А потім технік сказав здавленим голосом. «Ви достатньо побачили?» «Я не міг довірити цю справу своїм підлеглим». «А хіба ви взагалі могли їм щось довірити?» – з іронією спитав Мелоу. «З мене досить». Вони повернулися до офісу, і Мелоу задумливо сказав. «І всі ці генератори перебувають у ваших руках?» «Усі», – самовдоволено відповів технік. «І ви стежите за ними і підтримуєте в робочому стані?» Так. А якщо вони ламаються? Технік обурено похитав головою. Вони не ламаються. Вони ніколи не ламаються. Вони були побудовані на вічно. Вічність це довго. Просто припустимо. Це не науково припускати всілякі нісенітниці. Добре. Припустимо, що я влучив бластером у надзвичайно важливу деталь. Припустимо, що машини не застраховані від ядерного удару. І я розплаву надзвичайно важливе з'єднання, або розбив кварцеву діподібну трубку. Ну тоді, люто закричав технік, я б вас убив. Так, я розумію, закричав собі й милов, але як щодо генератора? Ви змогли б його полагодити? Сер, закричав технік, усе було справедливо. Ви отримали те, що просили, а тепер забирайтесь геть, я вам більше нічого не винен. Мелоу сарказмом вклонився і пішов. За два дні він був уже там, де на нього чекала далека зірка, щоб повернутися на термінус. А ще за два дні щит техніка перестав працювати, і попри все його здивування і прокльони, так ніколи й не засвітився.